Gaur, ekaina namairu da eta damen juntabara izarteko plazan Duran Galdeko Neska Gaztiek. Gaur, Duran Neska Gaztion hirugarren topaketa egune ospatzen gabiz, biri biliketa izena gaz... E, <laughs> Buna, izena dekon, hazta. Eta, eta goizien zier ibiligara gara talde Feministen aurkezpenak entzuten eta bebai, Neska aste eta gazte eserdan e, eta horren inguruen hartzen. Bebai, paskaldu indogu, eta segirafia tailarra be egin dugu. Eta hemen gaus, leiserratiko eh <gurere> gure ere txokoretan. Guregoitzen. Guregoitzen gaus. Bai. Eh, Durangaldeko aimat naeska? Hemen deko irati, a bainotik. Handeko gu Irune, Xione, Elorriotik, Garasi durengotik, Maialen, eh, eta iradita bisok, Xerreratik. bai. bai. Bueno, eta, estandoten moduen, goizien durangaldeko talde feministen inguruen eh? entzun dugu eta guztako jakume uh -huh. bai, igual, laixer radian be pizkat entzutia. Zer den, eh? zuen herrietan dagoena, adibidez, iso horretan ez da utalderik. Hori da. Baina zuen herrietan zer dago pizkat. Bai. Ba, goizien, komentabasunan laburpen txikitxo batek. Hori da. Baina, bai, eh? bueno, ba, adibidez, izpilikoak talde feminista sortu dugu indala illeta, erdi edo. Eta bueno, ba, goizien komenta gapur bat zelan izen zanzorreri, ez ba, azkenien herri zen ikuste genuen bierra neska gaztiek zaretzeko espazio bat eukiteko, eta, bueno, ba, apirillan erdi aldeetik aurrera, ba, ginen batzen, eta, bueno, hor ba, gabiz, ba, hainbat e, dinamika aurrera erun gure, ose, gure dugur zenez, ba, hainbat esan bela daitzen aztien eta, hori. momentu honetan ekainako gaita sortzeari begira. No. Eh, ba, Zaldibarren, Dominika, talde feminista hau, Oindela bi urte gutxi gora bera sortu zana. Bueno, gaur ez dugu eukin zoritzarrez eh, Dominikatik inorremen, baina bueno, presente dauela Zaldibarren. <risa> Elurri zautik, eh, bilgune feministakoak etorri dies, eta bueno, pizkata saltzen egonez urte guzti hauetan ba lana eta da bueno, ontsa momentuen ba, euren gora berekin bebe, baina erri zen bastante presenteuk itxeguz. Bueno, va ba, Durangon, hainbat talde dausenarren, e, ona bertaratu gara Dafatik, Durangoko Defensa Feminista Sanbladic eta Bilgunetik, eta bueno, ba burbat eh asaldudan moduen helburuek erasoei era e, erantzunak emoten die. Azkenien erantzunak bai preventzio gisa ulertuz, eta gero bestalde, ba, beste lanketa batzuk unean unekue, eh, adibidez, ba, udaletxeko protokoloa hobetzen saiatzen eta bar Ta bueno, va ba, San ire, irekiak dies dafan, así que, va, ba, ni meten danantzaz, va, ba, beti ongi etorria eta super gogotxo. Eh, Sonotzan etorregara eh Sonotako talde feminista eta Suaziak Neska Gazte taldetik eh bueno, aprobatu hori esperientzia kontetan, eh, baina bai igual gratuita la prueba taipatzeko 18 plataforma na, bueno, itxean eh da plataforma hitzat kontatu ginelako, va, ba, igual beste bi taldek barne biltzen esabiesen E, jende bat faltazala ez, es, bersabela igual espazioa tantolatzeko eta bueno, martxoak, sortziak dekon gaitas mobilizatzaileaz baliatuz edo, ba, lako plataforma ireki bat, ere hortu genura heltze apur herritako perife, oza, herriko periferietara eta hori be badawela. Eta gero hori apur batean esplikatu dugu diferentzia ze gaitik ezkun den herrien e, neskastel bat sortzean beharra. Eta, eta hori, bai, biligara behar izan horren inguren hausnartzen, izan horrek sortzen duen sujetu eta horren gorpuzteaz hausnartzen. Mm -hmm. Eta eta hori, baina bai, et, etengabeko zaretzea daten beharraz edo konturatu garela. Eta, bueno, nik usta duran galdeko argazki edo panorama honen kokapen badara beharrizkoa, ze bai, igual oinarte ez dugu laukin argi beste herrietan ze zebilen mobitzen, ez? Mm -hmm, Orde, bueno, ekiteko lako argazki edo panorama erreal bat, ba, ondo datu Bai, uh -huh. esta vez te la coisa se la envalorezando sube Se la envalorezando sube <risa> Se la envalorezando sube Se Baina, os ha dado un do, eh? Italia que está os ha dado un do Gente, tuve, bai? Gente pillo bat Taro en E, talde baten militetan dugun dogun eta sarata be bai azkenean jente berrietan eta igual gasti hauentolan presentzia oso lagungarria dela ba bertaratzeko ezagutzeko eta igual batzutan distantziatik ikusi alan talde bat daan bai. ba sentitzeko eta ba arpeiak ezaguteko ba mailarenik moduen saretze hori lortzeko bai, bai. E, e, e, ezarrike izteko da kontaktu bat e, eskaste askontzat bai, bai e, gastetxua garenan igual ez da lain erresa arabera olako espazio feminista bat nirekia edo ez, et oso uh -huh. eta oso batzaia antolatut eta sarrutu dauen talde baten sartzea norbereka. Usberda eskotan amugat. Eta bai uste bi bilketa la pizgarri bat edo erregai bat olako gauzek sortzeko, eta izenleik igual jurretagoa baten gero sortzeko, <risa> bai emotea bai, behintzen, amu bat edo arrazoi bat, jente antolatzeko bai. nik uste. Bai. bai, ez hori, izorretan ez duguela talderik, oinarte izorretako gazta esan bladan izenien ibik garela. Bai. Olako, eme bai. sortzia, dibez, antolatzen, e, asalunoketa be antolatzen, ez da? Eta izorretan bai. bai, ez dugu, izorretako gazta esan bladan izenien erantzaten duguela. Bai, Baina, hori da. Baina bai izen aldala kaburko egune, erreferentzia bat guretzat, zoz errebe, horiak, mobitzen azteko edo, edo zozortzeko ez da. Eta nik uste beholako guna kondo datuzela, militantzea dikara eta feminismoa bizirik dauela ikusteko, Dan danaz tala militantzea baten oinarreta. Hori da. Baita bai, ekina dara bidea eta ez dakit elkarre esagutu eta horro Bueno, juzgo solamente nada, نيكo clave, eh? Si asken bai gon dela نيكo jo mugan edelen aipatu al momento, batez begazte ona. Et ikuste al modu zego baten gozatugu, gozamen hori polititza eta ala importantea gozatzea be bai. Ni uste zorik karta len errora, eh, biribilketak moduen fundamental. Bai, gustizados. Vale, baskerkas con escac. Au izan da lurgo goizeko orkeste naiz. Eskerrik asko. laketa hauez dela laako gure oreka Piri bilketa Erroanakoanigdar bilketa kolektiboak era laketa delako gure oreka Piri bilketa